Goeiemorrag, amal wat ingeskakel is, die liekie wat nou net gespeel het. Hy klink vir my baie na vrijdagmiddag drie uur, en dit is precies waar ons nou is. Uh, ek is Ludwig Venter, ek bring vir julle memories aan my dat is, dit was die plaats, nou. Uh, ons is de treffers van toega tot nou, en uh, dit is Rijk Konif, wat vir ons die inleidingsliekie gespeel het. Nou ja, ons het een hele, hele lange lijst, en hierdie program is vir 2 2,5 ure so ons gaan luister tot half 6 so kom ons mors nie tyd nie, ons skop sommer dadelijk af en die wat ingeskakel is, dankie daarvoor as julle my kan hoor, is julle ingeskakel ons gaan afskop met immer groen, die Sweedse groep ABBA, het geen bekendstelling nodig nie, eerste letter van elke groepslidse naam vorm die akroniem wat die naam ABBA vorm Nou in volgorde is het Agneta, v sy is Vetskrog, Bjorn Elvius, Benny Anderson in Annie Lynn Lingstad. Die groep Ebba ontbind in December 1982. Uh, natuurlijk het ons allemaal so'n rikkie terug die niesie gehoor, niesie gehoor dat uh, hulle weer met mekaar gekom het hier ongeveer uh, 2018, 2019 rond om nog een nieuwe album te maak en uh, waarop, daar verskyn so paar nieuwe liekies daar op uh, ja, kom ons gaan luister na Ebba en die dikkie wat ons gaan luister is wat het mense nodig van 1972 People Need Love en nog een paar andere dinge, kom ons luister wat sê hulle People Need hope. Eba, lekker een om jy af te skop, hulle vertel ons precies wat om te verwag in die rest van die plate wat op die draad af wil hee. En uh, ja, as, amper, as, as, as jy nou een mens wil, as een trooteldierkie wil aanhou, wat het hy als nodig? Als het hy daar gesê, people need love, people need uh, but hope. And, uh, maar hoe sê die groot boek vir ons? Die grootste hiervan is liefde. Dit is wat die mense nodig het en dan vloer hulle sommer of jy hom nou like of nie uh, wees net geduldig <laughs> en ja en wat noem hulle dit in Engels is dit uh, deegzaam of so iets maar in elk geval ons stap aan met die program ons kom nou by die dame sy het nie veel treffers gehad nie maar sy het ook so halwe van een jees stem en ek praat nou van uh, Brenda Lee sê ehm wat het gedoen nog 'n delete. Dit uh, eh klopie uh, met meen uh, nie, nie groot treffers gehad nie. Een van haar treffers wat ons nou gaan luister is If you love me, really love me, Brenda Lee. If the sun Should set Shall I catch a shooting star? Shall I bring I Brenda Lee, ook bekend as uh, Little Miss Dynamite Haar een liekie, sy naam was Most Dynamite, en sy is Ek denk sy maar 4 voet 9 En uh, toe geel hy haar raai naam Little Miss Dynamite Is Brenda Lee Ok, wie die op die kom ons kyk net of ek hier Recht teen het uh, Ja, ek weet sy sim My heart goes on Sy is hierdie klomp liekies En sy het moos nou ook een of ander uh, wat daar in haar woord ziekte. Ach, jy wie, as jy so, uh, jy, jy weet wat jy wil sê voor die plaat begin en dan wanneer jy beginne praat, dan is het skoon uit jou gedagte's uit maar in elk geval dit is Celine Dion wat ek natuurlijk van praat met uh, baie ernstige sikte op die oomlik alhoewel sy het baie goed gelijk toe ons haar nou gesien het met die Olympiese Spelen last jaar, toe het sy daar bij die openingsceremonie het sy iets gesing en dit het raarig baie goed doorgekom so daar is hoop glo ek, dat uh, sy weer die verhoog sal vat en op toeriks kan gaan dit is Celine Dion Ons gaan luister van Celine Because You Love Me. ja, um, yeah, dit is ek dit is een wat kom uit 'n rolprent up close is die rolprent se naam. Kom ons luister, Celine Dion. O, oh, kom ons gee haar tweede een op wetste way dit is. Altweede, ja. OK. Oh, made right Celine Dion en dit is sy wel is die situasie haar situasie wat die mense kan sê dit is een mariko hulle het al, al totaal afgeskryf, hulle het al amper begrafnisleerings tref en, en daar is sy nou weer sterk genoeg om aan te gaan uh, ek denk het is so iets soos anoreksie nervose, of iets in die lijn maar weet sy het verskrikkelijk gewicht verloor en uh, ja Celine Dion Uh, sy het ‘n fantastische stem en uh, sy moes om ongelukkig kort knip en ik uh, glo, sy sal weer een van die dag uh, op toere gaan en so aan. Ok, hier is ook een dame met 'n prachtige stem en sy is Connie Francis. sy is net nou so, wat sy twee maande terug, wat sy oordeerde is, uh, geboor in Concetta Rosamaree. Franko Nero op 12 december 1938. Sy is Amerikaanse popzangeres en toonaangevende vrouwelike zangeres van die laat 1950s vroeg 1960s. Alwel haar kaart succes in die tweede helft van die 1960s afgeneem het, het Fransse top concert aantrekking geblei ten spuite van verskye ernstig oor onderbrekings in haar loobaan. As sy steeds actief, hoe oh nee, nie as sy was tot nou so 2 maanden terug, was sy nog actief gewees en uh, ja, uh, uitvoerende kunstenaar op 83 jarige ouderdom was sy geweest En ons gaan met, en daar kon die Francis luister, en die likkie wat sy vir ons bring, een man my souvenirs. Oké, okay, lekker luister, prachtige likkie. Van die Frans is uh, among my souvenirs. Ok, nou op Zuid-Afrikaanse bodem het ons vir Dennis East, Zuid-Afrikaanse lekkieskryver en muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pieter Maritsburg. Hy het sy musikale loopbaan in die laat 1960s begin en in die 70s het hy saam met die Rising Suns opgetree en later in 1979 die rockgroep Stingray saam met ander Zuid-Afrikaanse mexikante gevorm. Maar benevens sy werk as liedjeskrijver, het hy ook musikale albums vir Zuid-Afrikaanse, sowel as Britse kunstenaars, vervaardig. Ons gaan met hom luister, na hom luister, met sy groote, en dit is een million drums, maar dan gaan ons ook luister direct daarna, Take My Heart, als van Dennis East, Zuid-Afrika. Dennis East, hy vir ons al twee gebring. Dennis East met million drums en toe het ons geluister na Take My Heart. Ek geloof nie, I Take My Heart is een, een, een, oorspronkelijk van hom nie. Hy het iemand gekover, Likie, maar een million drums is 200% sy leekie. Right, ons het nou hoe. Kom ons kyk wat is volgende. Ja, kom ons doen dit. Uh, Joyce Schwerty, daar van Amerika en dit is in... Dorpie, by name Surprise Jy sê, jy is ingeskakeld en jy lekker onder die conversie en kyk Nou hoop dit is onder die conversie vir, vir leisure en nie vir sykte dat jy nog steeds in die bed is nie uh, maar ek geloof jy, jy ontspan net jy span die madag uit want jy het gister een lekker lekker uh, Thanksgiving gehad daar in Amerika en uh, ek sê vir jou Happy Thanksgiving Joy En ons is hier dankbaar dat die free media wat ons help om in contact te blij met jou en dat jy so'n uh, speciale uh, poging doen om te zorg dat daar die, uh, dat jy een van ons blij. En uh, ja, so'n baie happy uh, Thanksgiving day. Uh, nou, ek weet nie, ek het nie iets hier so wat het ek van, ja, kom ons gaan naar die kinks toe die Kinks, hulle sê, hulle is een Engelse rockgroep, wat in 1964 in Miswell, uh, dit is in, in Noord-London gevormd is, dier die broers Ray en Dave Davies, hulle woordbeskou is een van die belangrijkste en invloedsrijkste rockgroepe van die 1960s, nou ons gaan luister na, hulle sê ook thank you, hulle sê thank you thank you for the days, en nou sê ons ook thank you for the days, dit is ons Uh, Thanksgiving weens uh, en, uh, ja. en dan natuurlijk soos ek sê dank, uh, dankie vir die media dat ons in contact kan blij hier kom hulle, The Kings Thank you for the day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 Day. believe me I bless the light I bless the light that shines love you believe me I know your god your jahoe en dit is die kinks en hulle sê thank you for the days en die gees van, um, van van van van uh, Thanksgiving daar in Amerika gister uh, hulle houd het gewoonlik die vierde donderdag van elke maand en dit wel hierdie jaar het hy geval op die 27ste so die datum verskil elke jaar hang af op wat er dag val die laaste donderdag uh, en ek denk hulle Weet nie of hulle lang nawek het nie. Laat Joy nou nog nog onder die converse kan le, maar ja, genie dit. Ok, nou, wat gaan ons nou luister? Ons gaan na Linda Maria Randstad. 15 Juli 1946 is sy gebore. Ui, sy het lyk so klein en petite, ek kan nie geloof, sy is ouwe as ek nie. <laughs> is 'n voormalige Amerikaanse sangeres wat in uiteenlopende genre's opgetree het, opgeneem in uh, of uitsluitend rock uh, country, lichte opera, die eh uh, Great American Songbook en 'n Latin. Nou Ronstedt was onder die vyf eerbewyse wat in 2090 uh, 19, sorry. 2019, kenne die Center Honors, vir een leeftijd artistieke prestatie ontvang het. Ons luister na Linda Ronstadt en die liekie, sy is, is ook een bonoekie energie en die liekie wat sy vir ons bring is a weet so easy, a weet so easy, sê sy, Linda Ronstadt. in der ek dink saam met uh, wat sê die ander klinkie, Quattro ek, ek dink sy in Quattro so hulle lekker, lekker uh, energievolle uh, vertooning kan lever as hulle op 1 verhoog is ok, ons het uh, ek net hier sien Hanley, sy het by ons aangesluit Hanley van Royen daar van uh, Kempton Park in Johannesburg wacht in Pretoria Uh, ja, in, in, in Pretoria ja. en uh, sy uh, uh, luister saam, dankie aan Lee en ek uh, gaan die program geniet en dan het ons een waarschuwing hier gekry van die jagkamp. en dit is a Yanni Duplessis die country singer, of ons country omroeper wat daar woon, hy sê eh uh, ons moet asseblief oor die stasie vir die mense waarsku oor die nee. reën in 'n neilstroom. Hulle kan nie deur die dorp ry nie. So wees gewaarsku, julle wat daar naby of in Neilstroom, Neilstroom area is, eh uh, julle sal nie deur die dorp kan ry nie. Vind 'n alternatieve alternatiewe of um, ja, of bly by die huis. Eh uh, eindelike beter plan is as het so is. Ons het dier nacht reen gehad hierso, en, uh, ja, lekker rustige reen, uh, nou nie soos daar nie, en, uh, uh, vir dier nacht het ook vir ochend het ek 20mm ge, ge, gemeet. Dis moos nou een lekker reentje daar. het net mooi, ordentlik nat gemaakt. Spaar my die moeite. Oké, okay. um, Hanlie sê daar by hulle, in Kempten er het ook heel dag gereen, uh, die hele ochend al, en, uh, <laughs> hy sê, sê in, uh, in uh, andre bakpannekoek, ek dink, jy weet, uh, ek doen baie keer vetkoek, maar, uh, my pannekoek brand vast, ek weet nie of ons, of ek nieuwe panne nodig het nie, want hierdie panne is al so gekrap op die bodem, en ek glo, dit kan seker, um, die oorzaak wees dat my pannekoek vastbrand. Ek, ek gooi uh, baie olie en ek gooi die vetkoek achter die uh, sap daarin of wat is die uh, mengsel wat mens uh, pannekoek van maak en dan, uh, ek weet nie as ek om wil omdraai dan ek moet ek om met die uh, egglift, moet ek om losmaak van die pan af. So ek weet nie wat doen ek verkeerd nie. Uh, ek het in die verlede het ek altyd lekker pannekoek gebak, maar deesda is ek maar vetkoekman, en al moet ek selfs so sê, se, my vetkoek smaak lekkerder, as enige, wat ek by enige funksie, of boeren voor uitverkoping, of uh, kerkbazaar, of enig iets gekoop het. Ja, en, nou, uh, Janny, hy sê, hy het so ver 70 mm gemeet, vir die dag, van verochend 9 uur. Ja, dit vat, ek, dit is een wolkbreek daar. Uh, uh, ons het altijd in duimen gepraat, en nou 50 duim was, ach, 50 mm was een duim uh, gewees. So jy het uh, 1,5 duim, en uh, dit is baie, baie, reen geval het. Uh, en daar is een formule hoe hulle uitwerk, of wat hulle gee, wat beteken elke millimeter reen. Uh, ek het hom nou verloor hy is in my trivia dagboek um, ja ek uh, sal hom gaan opsoek en kyk waar, waar oor gaan wat, wat is, wat duid het aan die wat jy in jou reenmeter meet right uh, wat ons gesê, waarheen gaan ons nou Gareth Paul Gates hy is gebore uit links de politiek a politician, Gareth Paul Gates <laughs> hy is geroem verbeeld, gebore 12 juli 1984, oe, hy is nog een jongleitie man, uh, Engelse sanger, liedjeskryver, hy was naaswender in die eerste reeks van die ITV talentprogram Pop Idol. Guides het meer as 3.5 miljoen plate in die Verenigde Koninkrijk verkoop, hy is ook bekend daarvoor dat hy stotter en uh, hy het baie sy spraakbeperking in die openbaar uitgebreid uh, Hy, ja, hy die McGuire program gebruik om die probleem te bestuur en is nou een toespraak africhter met die program, die McGuire program, vir mense wat stotter. Oans luister na Gerrit Geitz en dit is ook een van die liedjes wat ek gereeld in my restaurant gespeel het en dit is Evergreen take this moment en make it Evergreen, hier kom Fall down My soul And I wonder I wonder why you look at me like that What you you're thinking What's behind Don't tell me But it feels Like Love I'm gonna take this moment Make it last forever I'm gonna keep my heart away And pray we'll stay together Cause you're the one good reason You're the unique girl that I need. Cause you're my Gerrith Gates uh, hy is daar met Evergreen die volgende groepie um, ja hulle was een klompie sienties gewees die jare toe hulle begin het en hulle is uh, geontdek sal ek sê dier een ou genaamd Harvey Lisburg hy het aangebied om hulle bestuurder te wees en hy het, het geen gras om ons die voete laat groei nie hy het vir Mickey Mouse dit is nou muziek uitgever van, van Amerika, het hy oorgenooi, hy het vir my uh, muziek uh, uh, retour vliegkaartje ja. gefinansier om die groep humans so humans te kom kyk in Britannia. Nou Mickey Mouse het aangedring dat die groep die verbeeldige sientje voorkomst moet uitbeeld wat hy op daardie oomlik gehad het en uh, op daardie voorwaarde sou hy hy bemaak. Nou ja, die seens het soet geblei en hulle het, twee van hulle was kaars 15 uh, vijf, jaar uit gewees, het uh, beloof hulle sal soetsienkies blei. En uh, dis het hulle, uh, het hy sy deel van die ooreenkomst ook nagekom. Hulle roemstrek word bijna in de kader, die kade die 63 tot 71, waar hulle sommer baie treffers opgelever het. Die, uh, ene wat ons vandag hier gaan, of gaan twee luister, is, twee van hulle grootes, Die eerste is, Henry VIII, I'm Henry VIII, I'm my, en, en die ander ene gaan wees, my sentimental friend. Dit is ook, uh, uh, gewulde ene gewees. Kom ons luister, Herman Simmits.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 Himmits, my sentimental friend en dit was het I am Henry the 8th, I am, I am. Right, hierdie vrou kom ook, oorals waar ek speel kom sy, wel sy vir of sy vir myself in in my programme in, ek weet nie vir wat te rede nie, maar uh, haar geboortenaam was Sussil Marie Raymond Savoy en sy is in Kukkolem geboore en, en leerde haar gitaarspeel en mandolien Le Soleil Star, sy neem aan by van haar plaat hoofsaaklik in Engels op, maar ook in Spaans en in Frans. Die liedjie wat op haar, uh, die meeste op die kaart geplaas het, het 'n sterk tussen die Elvis en uh, die Beatles ook gehad in daardie jare. Hulle die mark oorheers daai twee. Uh, dit was die French song geweest, maar ons gaan nou luister na Le Soleil Star en die wat sy vir ons gaan bring, is The Power in Your Love. Ek het hier verder aan, het ek The Power of Love, van uh, Jennifer Rush. Uh, hy sal zeker nie toekom. en maar hierdie ene, The Power in Your Love, van 1981, dier Lucille star Oh, there's power Was hy, dat is um, Loesel Star U weet, ek het vanmarrag toe, gaan ek so door op my Facebook gesê, u weet hulle het ons al hier die en goeders wat hulle vraag, u sê hulle, as jy nou kan kies, wie sal jy graag een vertoning van wil sien? Natuurlijk het ek het uh, gekies uh, Andrew Rieu nee, André, André Rieu en Annamous Koury Uh, maar is hierdie ene moontlik was enigstens wel daai twee is ook nie moontlik nie se <laughs> so gelyke om Philos star Power, uh, of uh, nie nutwinig enige liedjie nie maar algemeen op die verhoog te sien die liedjie was van 1981 ehm um, right ons is weer op suid afrikase se bodem belly who Man on the moon die groep is in 1974 in Johannesburg gestig oorspronklike lede bestaan uit Derrick Dryden hy doen die koor Attie van Wyk stedelbore Mick Matthews gitar en koor vir die bas en koor Cedric Sampson Cedric Sampson was al met my in die army uh, hy was ook in die medics geweest wie ek het altyd gewaan uh, ek het hom as as ek hom gesien het dan hy moet mense om hom het hy geloop. Ek jy sê het gelijk of het als hy sy leiwagte is. Hy was altyd toe gepak deur mense wat saam met hom uh, rondgeloop en gekuier het. Uh, maar ek het toe daai tyd niks geweet van uh Ballyhoo of van wat ook al nie. Um, ja, hy was sowend met my in die arm nie geweest 1972 uh, 71 71 in die medics. Um, okay, dan uh Hy was op die dromme gewees. Nou, Belly Hoo het in 1981 toptreffer in Zuid-Afrika gehad met Man on the Moon, wat 19 weke in die treffersluister deurgebring het. Die huidige orkest, die uh, lede is uh, drie stuk. Ashley Brockenshaw, Derek Ryan en Fergie Ferguson. So, dat is daarom nog twee van die oorspronklike lede. Belly Hoo, ons luister na julle en julle doen vir ons Man on the Moon, 1980, ek het hulle persoonlijk gesien in was in Kaapstad ja, het hulle daar opgetree en toe het ek een aand gegaan en ja, na hulle gaan kyk, kom ons luister forever, although there's plenty of fish in the sea, be wise for me. hy, Man on the Moon van Belly Hoe. Ek het al een hele klompie um, groepe, Zuid-Afrikaanse groepe genoem, wat hulle tyd vooruit was, in die jare wat hulle opgetreed, en dae jare was ons heeltemal geëxclude van wereld uh, deelname, en uh, ja, met al die sancties teensuit Afrikaanse kunstenaars en alles wat Zuid-Afrikaans was, en maar ons het die talent gehad om internationaal deel te neem en hierdie Ballyhoo is beslis een van daar die groepe. Uh, ek sê altyd uh, rabbit by voorbeeld, cloud definitief, uh, och, daar da is so baie, dat is uit Afrikaans, wat ek weet as hulle oop deur gehad het na die, na die wereld, so dinge baie anders vir hulle uitgedraai het. Oké, okay, ons gaan nou in um, wie? Ja, Andrew Lloyd Webber. Ja, hy't kan s'e klassieke skrywer, digter. Andrew Lloyd Webber is 'n in Kensington, in London en uh, hy't op die jong ouderdom van reeds sy eie muziekbeginner skryf, het in die winter van 1965 aan die Royal College of Music gestudeer en sy belangstelling in muziektheater het daar begin. Ons luister na Uittreksel van, uh, o oh nee, ons gaan nie daarna luister nie, ons gaan luister na um, Andrew Lloyd Webber en hy gaan vir ons inlig dat a love, love changes everything dit is een feit daar tot al jou maaikies jy verloor zodra <laughs> jy aankondig dat jy verlief is en dat jy op trouw staan en so aan jou hele leven ver als verander en kom ons hoor Andrew Lloyd Webber uh, Love Changes Everything mm.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 is everything brings you glory brings you shame Prachtige liekie door Andrew Lloyd Webber en uh, ja, dit is Michael Ball wat haar gesing het uh, Love Changes Everything en uh, ja, ek sien hier so, ek nou notification van uh, Kroonstad af en dit is um, Louisa Heinzmeier sy sê, na het haar woonstel, sondag nacht het hy weer oorstroom, ek weet, so rikkie terug het hy heeltemaal oorstroom Uh, Misschien moet jy bykie uh, trapjes op sit na jou gebouw toe, ek weet nie, uh, licht die gebouw, uh, maar uh, nadat hy, uh, sondag het hy weer oorstroom en uh, hy het omtrend nog elke dag gereen en sy sikkel om haar matte droog te kry, uh, maar uh, vanmiddag sit sy nou net lekker achter oor en ontspan en luister na die mooi muziek. Dankie daarvoor, sê sy, uh, en dankie vir jou, Uh, Louise, dat jy ingeskakel is en met al jou probleme sit en luister, uh, dankie ek hoop dat jy uh, vind daarom berusting in die muziek right die groep wat ons nou gaan luister is net, ok ek, nee, kom ons maak so, ek speel vannacht vir julle, een uh, Anja leekie sy doen een cover leekie van kijk die Mel Lua 9 uh, so million bicycles En uh, dit is net voor ek gaan oorslaan na die funny spot toe. Uh, daar is twee van hulle vandag. Eerst een is van Nico Nel. So kort verhaalkie uh, oor die kreef wat hulle gekry het in die straat van Caledon. <laughs> en dan Roberto wat Jan Spies so mooi namaak. Uit Nuredag het hy gepraat van Sofia en haar pa het omgeleer vry. Uh, hierdie ene is die dominee en die ouderling. Ehm... Um, oops uh, oops uh, ja hulle doen huisbesoek uh, nou kom ons luister eers gau na Anja se 9 million bicycles as uh, lekkie van Kati Melua wat sy ook sing hier is sy <tied> to find it's the thing we can't deny like the fact that i will wil, soos net sê, dit is haar stijl, daar die uh, liekie specifiek. Ok, ons is nou daar waar ons gaan, Joy sit nou reg op, o, oh, sy het laat weet, laat, sy is nie siek nie, sy sit net onder die kombat, uh, ek meen hulle is 9 ure achter ons, uh, in Zuid-Afrika, ek sê altyd, hulle is, hulle is 10 jaar voor ons, maar nege ure achter ons, ok. <coughs> so, dit is nog donkere by hulle, En uh, sy sit nog in die bed, haar man uh, Steve, Stevie Wonder, soos sy hom noem. Hy het sy golfstokke gevat en hy is weg golfbaan toe. So, sy het die ochend van herself. Sy sê, dit is altijd so lekker as hy weg is. <coughs> maar in elk geval, <laughs> sy sit daar samen met die honde. Uh, op, uh, wel, nog, nog steeds in die bed. Nou... Um, Ja, ons gaan nou die funny spot en sy geniet van die spot verskrikkelijk, dis nou Joyce Wortley. Um, Nico Nel hy gaan ons vertel van die van die, so kort verhaalkie van die kreef wat die kinders opgetel daar in die strate van Caledon ek dink, en dan de, direct daarna gaan Roberto hy, hy, hy so goed hy maak Jan Spies na hy sal geloof, Swedes Jan Spies, waar hy sitte in gesels, oor die domini en die ouderling, wat uh, huisbesoek doen, by een dame wat nogal een reputatiekie het, uh, kom ons luister waar oor gaan dit, eerst die kreef. Maar nou, maar nou, my pa, was mys nou, Droegersfontein, my ma is mykalf in die ander, nou sê my pa, of het hy van my die story vertel die type? Lorrie word nou van Lammersbaai af gereed met die klomp kreef Die Kalfinja nou, ek weet nie waar en toe nie, sê ek ook op pad Johannesberg toe, hop op kreef af nou loop die kreef net een redelike mooi kreef loop nou in Kalfinja's hoofstraat uh, hier in die pad af en dan nou kom van die schoolkinners en nou tel die bescheid op nou is het al, nie, al het nie een uh, idee wat dit is Toe stapel nou dan en die onderwijzer, wat toch nog uit die advoenzaak alles weet, Toe, uh, toe gandel om, toen sê, voor meneer, kijk, okay, dit is nou baie jaar terug. Sê, meneer, ons het die ding hier in die straat gekryk, weet meneer dalk wat dit is. Hy <lacht> nou, kyk so, hy sê, luister, <lacht> Ek moet nou vir julle sê, meneer, het al alles gesien. <lacht> maar daar is een ding wat meneer nog nie gesien het nie. En dis die anti-christ, en ek denk dis hy... Dames en heren, dis nou waar rechtig vir my een voorrecht. As jylle maar weet wat het vir my gekost het om nou vandag hier by jylle te kan wie. Maar ek wil nou net vir jylle so'n kaartstorie vertel Een grootpeil van my was een predikant daar in Pretoria En hy het een geweldige probleem een aand gehad want hy is uit op is huisbezoek <lacht> En hy hoort toe mas die vrou wat hylle gaan bezoek is nou nie, jy weet, so'n baie goeie repetatie nie maar die, in die ouderling houd het die hele tijd voor sy kop wat gaat ons maak met hierdie vrou hy sê man, ons is hier om hulle te besoek ons gaan hulle besoek reputatie of te not en hulle is toen nou daar op in die woonstel, ek sê vir jou maar toe hulle so sit en sy so, so voor hulle verskyn toe besef die dom in die sy het as net een reputatie <lacht> Jy weet nou, nou begin hy so te praat van sy groot werk En as hy kyk, dan sien hy nie daar, ga die ouderling sy gedachte weer Jy weet, hy praat van ons slaan ons oor op na die berge Dan is die ouderling daar by die hevel En as hy baie langkie te roep hy om, hy sê, kom broer, let ons net vinnig uitgaan En hulle is daar buiten op die stoep, hy kyk hom so in sy oog, hy sê, broer, het jy die kruis, daar prachtige kruis, om haar hals gesien? Hy sê, ja, dominee, maar het jy die twee saan, daar is aanweerskande van die kruis? nog is het einde niet nou moet hulle ernstig raak en die ding ernstig bespreek maar is nou daar in Sanisa jy weet dus rolle wereld daar en soet hulle nou praat kom daar die een naar die ander mens mens daar in en gaat hy daar naar die kamers toe en dan blij nou so ruk daar en dan is die lankie dan sy nou weer uit en die dominee kyk jy spil so net toe hy so beginne kyk toe skrou daar een babae uit die kamer uit hy kyk haar so naar oe want hy weet jy hoort nie baba te skrou nie, hy sê my sister wie is die pa van hierdie kind daar mis daar daal so swanger stilte op die vertrek sy sê dominee as jy jy baard boeinkies eet waffer boeinkie maak jy poep <lacht> <lacht> die, die ouderling vast kom van sy stoel af hy <lacht> <lacht> dag as doem nie het uitgebouw maar hy was nie onder die kalkoen uitgebroen en hy kijk haar so na ooi, sê, sister as jy so winderig is, waarom bly nie weg van boeinkies af, sê? <lacht> ja, het vat oefen om, om Jan Spies so na te maak en uh, Ja, ek wonder of Ion so braaf so geweest is om die story te vertel. In elk geval. Dit is nie wat die story hier vertel, nie is hoe jy hem vertel. Dis is wat saak maak. Ok, ons gaan aan met die program en waar, waar, waar, gaan ons nou? Ons gaan nou na ILO toe. ILO? Wie is dit? Electric Light Orchestra. Engelse rockgroep van 1970 in Birmingham gevorm Dit is die... Uh, dier die liekie skrywers en multi-instrumentaliste Jo, dat is nou een woord of twee uh, Jeff Lin en Roy Wood met die dromspeler Bev Bevin uh, saam begin. Tijdens ELO so oorspronkelijke 14-jarige tijdperk van actieve opname en toere het hulle meer as 50 miljoen plate wereldwijd verkoop. Van 1972 tot 86 het ELO, dit is nou Electric Light Auguste 20 top 20 likies gehaad op die Britse singles charts. Uh, dit is nou die solos, uh, solos charts, en 15 top 20 in die Amerikaanse bilbord at 100. Dit vat om gedoen te wees, ne. Uh, ons luister nou na twee van hulle, en ILO bring vir ons, eerstens gaan hulle sê, don't bring me down, en dan tweede gaan ons luister na Hold on to your dreams. Dit is goeie advies daai. Hold on to your dreams. Om, om jou drome te laat waar kom, word. Moet jy eers een drome heen he. Dit hoe dit werk. maak ook om net klaar vir julle en dit is ELO, Electric Light Orchestra, wat daar die tweeliekies vir julle gebring het. Nou gaan ons echt Duits en ons gaan luister na uh, Freddie Quinn 27 september 1931 in neder oor Oostenrijk geboore en het in Wene groot geword sy gewildheid as een sanger en akteer in Duitstalige streek, het in die laat 1950s en 60s het gestuig, toe hy die personifikatie van een worteloze wanderer aangeneem, ek dink dit was met uh, uh, jonge kombaldweeder, maar uh, eindelijk as hulle sê, uh, wat naar die see gaan, dan is het uh, deine heimat is das meer, hy weet nie, uh, dit kan enige een van daar die twee wees, uh, maar hy verlang na huis, familie en vriende Nou vanweer sy muzikale sukses, het hy verskye rolprente, soos Freddy, die kitarre meer van 1959, het verskyn, en ons luister na die kenwijsie van daar, die spesifieke ene, en dan die andere ene het ek sommer minuut ingegooi, dit is, ek weet hulle sing om, hy of hy nou, sing om in Afrikaans, dit is hymwee, eem, um, Het sele een Duits vorm. Dort vo de Bloemenblue. Ja, skoon en de waar die zeld. Okay, wow. Wat wil dit beteken? Hier kom Frederik met die gitaar en dus meer. 1959. Anita, Anita. was ein Semann und das Herz war ihm so schwer doch es blieben ihn zwei Freunde die Gitarre und das Meer Jimmy wollte ein Mädchen lieben doch ein andere kam dahin und als Trost in ihn geblieben die Gitarre und das Meer. Juanita hies das Mädchen aus der großen, ferne Und so Hei von Casablanca, O von Salvador, singt leis von Juanita, deren Liebe er verloor. Juanita hies das Mädchen aus der großen ferne Welt, und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hê. syng um, ja, hymwe en dan die ander een was die guitarra und das meer dit kom uit die rolpreng met die selfde titel um, die Hollies Britse pop rockgroep wat vooral bekend was voor alle banbrekende en kenmerkende drietalige of driedelige vookale harmoniestyl, die Hollies het een van die voorste Britse groepen in die 1960s geword Uh, daar was 231 weke op die Britse enkelsnitlijste uh, uh, gedurende in die 1960s. Nou ja, dit is meer as een jaar, nee, dit is omtrein drie jaar in een rij. Um, nee, vier, ja, vier, nader dan vier. en uh, die negende grootste van enige kunstenaar van die dekade. En, tot die middel van die 1970s, dit is in 2000, nee, in 1962, sorry, uh, dier Ellen Tlaak en Graham Nash gestug as die Mercy Beat type muziekgroep uh, in Manchester. Uh, hoewel sommige van die orkestlede uit die dorpen noord daarvan gekom het, Graham Nash verlaad die groep in 1968 om een supergroep Crosby, Stills en Nash te vorm. Hulle het aansienlijke gewildheid geniet in baie lande, minste 60 enkelsnitte of, uh, ja, enkelsnitte en 26 albums wat ergens in die wereld bestaan, het, uh, wat oor meer as 5 decades strek. Ons gaan luister na hierdie eenste, Hollies, en hulle gaan vir ons ook twee doen. Die eerste een wat ons gaan luister is, I can't tell the bottom, oh nie, uh, the air that I breathe, is die eerste en het hand. Come, I can't tell the bottom from the top. Like a listen hollies. dit is een groot groep gewees die, uh, hulle was baie baie gewild gewees die hollies eers was het the air that breathe, en toe kan hulle nie die bottom van de top tel nie right um, wie het ons nou volgende die seekers? ja dit is my anderste my ander ginsteling uh, maar uh, vooral van het Judith Durham daar by hulle uh, optreed Uh, sy het net tussen 63 en 67 het sy opgetree, uh, daarna het hulle ander dame in gesit. Uh, die Siekers uh, Australiese uh, popkwartet, wat oorspronkelijk 62 in Melbourne gestig was, hulle was bekend as de Navaras, denk ek, voor, vooraf, hulle was die eerste uh, Australiaanse popmusiekgroep, om groot albumverkope en successtatus in die Verenigde Koninkrijk en Verenigde state te behaal. Hulle was baie gevuld in die 1960s en uh, moet hulle bekendste bate, soos my jou maar kan noem, en dit is natuurlijk Jure Turum. Jep, ek hou baie van die Seekers, net omdat sy daar is. <laughs> sy was op vokale gewees en soms het sy ook klavier en tamborein gedoen ook. Ethel Guy was op Contrabath Keith, Keith Potke op twaalfstring kitaar en uh, hy was ook banjo en koor. Bruce Woodley op kitaar mandolin, banjo en koor. Hulle doen vandag vir ons een van die uh, redelike bekende jene van hulle en dit is Red Rubber Ball. Hy was daai tyd was hulle baie gewild. Uh, maar hy het so stil stil het hy verdwijn. Hy kom hier kom die siekers. I should have known You bid me farewell There's a lesson to be learned from this, and I learned it very well. Now I know you're not the only starfish in the sea. If I never knew your name again, it's all the same to me. And I think it's gonna be all right Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball.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 Lekker ene da, van The Seekers, Red Rabbebol. Um, wat is dit nou? Jeep, het ons gesê, ons gaan een of ander tyd by haar uitkom, en vandag, ons het vroeger geluister na Vicky Leandros, nee? Was het geweest? Of nee, het was Lucille Star, wat The Power of Your Love gesing het, dit is heel anderste as hierdie, wat ons nou gaan luister, dit is Power of Love gepiddeld herediteer met ten minste vier mense wat haar geskryf het, los aan die treffer wat vir Jennifer Rush kuts roem het. Al wat sy werklik' daarna mee kon opkom was uh, Ring of Ice en dit het nie eens 50% van die sukses behaal, ten spuite daarvan dat het ook een gereese sukses was. Jennifer Rush is van New York, haar rechte naam is, jyp, terwee afvraag, wat is Jennifer Rush's rechte naam? Heidi Stern, en haar pa is een operasanger, Maurice Stern. Ons luister na Jennifer Rush, en sy doen vir ons Power of Love. Die ander een is natuurlijk Celine Dion, wat ook die plaat doen. weergave van Jennifer Rush daar met die power. Je weet, ek het een ander weergawe so waar iemand die mix gedoen het en haar en Celine Dionse weergaves van die liekie uh, saam gesmeld het en dat hulle basis saam sing. En, uh, ja, dis moeilik om te sê wie is doen om die best wie die sterkste stem daar het verskrikkelijke sterk stemme wie hou die meeste Die nood, ek weet nie, uh, dit is moeilik om te besluit tussen die twee. Ek sal sê, hulle al is even goed. Oké, okay, ons uh, beweeg aan en daar is nog een half uur oor. Um, ons is nou bij, uh, ja, is een minuut voor. Een minuut voor 1700, een minuut voor 5. En ons gaan aan tot 5.30. The Fortunes is volgende wat ons gaan vermaak en hulle is een Engelse harmonie ritmegroep. die Fortunes het in Birmingham ontstaan en het 1965 prominensie en internationale erkenning gekry toe hulle, you've got your troubles I've got mine in the VSA in die Verenigde Koninkrijk so top 10 verskyn het. Uh, daarna het hulle opgevolg met uh, ander treffers, soos by voorbeeld uh, Here It Comes Again en Here Comes The Rainy Days again, en uh, dit is voortgezit in die 1970s met die wereldweie sukses uitgaves soos uh, Stolmanity Cup en Freedom Comes, Freedom Goes 1966 is hulle bestuurder Reginald Calvert doodgeskiet in a dispute oor a Pirate Radiostaties Ja, tragische verhaal daar, die hele issue. Uh, ons gaan luister na die fortunes en die liekie wat hulle vandag vir ons gaan doen is Here it comes again. Wat is dit wat nie weerkom? That feeling. Kom ons luister. comes again, that feeling uh, yeah, okay. uh, en uh, yeah, dit is ja, ok die volgende ja, dit is vrijdag en op vrijdagavande om 6 uur dan val Rudolf in op Ramkat Radio val hy in met sy program en sy program is op spoed uh, ja, jy moet jy kan somme nou al kyk daar op uh, die eh uh, uh, blog, die uitsaai blog, daar so sê dit, uh, uh, boodskap aan atelier, en dan soek julle net Rudolfse naam daar so, uh, Al ons naam is daar, en dan stuur julle boodskap vir hom, hy saai julle boodskap in, laas week het hy amper uh, tot half twaalf op aangegaan, jy weet, nie op voor hy nie al die boodskap gedoen het, en voor hy nie al die uh, versoeken gespeel het nie, so, Maar hou om bezig, laat hy bieke, uh, alhoewel, het klink of hy baie hard werk by die werk ook, uh, laatst weet moes ek vir hom instaan, en, uh, omdat hy juist so baie werk het, maar in elk geval, hou om bezig, en hy het een speciale groep mense, daar amal van die Westkis, meeste van hulle, Westkis, Alexander, uh, Veldriff, uh, die Arias, wat uh, groot, groot, Rudolf ondersteuners is en hulle gesels lekker saam op sy program en hy doen ook lekker muziek vir elkeen en hulle amal ken mekaar en hulle amal gesels lekker lekker saam so wees seker om in te bly of aan te bly uh, vir sessier om Rudolfs program te luister dan op uh, ramp nie op radio eendrag is DJ Doop hy is om ek dink 7 uur tot 9 uur, ja nee, 7 uur tot 8 uur. het hy ook een program daar so program, ek dink hy noem het Mili's Gooi, wat jou voete laat jyk sê hy, dit is een boeremuziek program da, daar word morgen een heruitsending van die specifieke program gedoen om 12 uur. maar sy program is tussen 7 en 8 en lekker lekker boer muziek en uh, ja hy self is ook uh, kunstenaar in daar die richting so hy weet wat om op te sit om julle uh, aan die gang te hou vir die volle uur uh, so wees seker om na hom ook te luister dan uh, ja soos ek sê morgen staan ek ook in vir iemand uh, op uh, radio Eendracht staan ek in vir Timothy uh, sy program is 9 tot 10 en dit is zaterdag joliet so morgen bied ek vir julle zaterdag joliet aan hulle het uh, syne probleme daar so hulle werk aan die wifi's en die type goeders so hy sal nie kan uitsign toe ek vraag vir iemand om in sy plek en toe volunteer ek maar soos ek is uhm Oké, okay, so morgen kan jy daarna luister ook. By Elaine weet ek nie wat aangaan nie. Uh, sy het iets genoem van uh, onderhoud, wat sy met een kinste, uh, maar dit is gewoonlik hierby ses hier rond, en uh, sy, sy, sy doen uh, op, uh, ook op Radio Eendracht, doen sy haar uitsendings ook. So, lekker luister vir die rest van die naweek. Uh, zondag is natuurlijk, daar is ek heel dag bezig. Uh, kom ons gaan aan met hierdie program. Oei, het mors nou tyd. Um, ja, wie, gaan ons wie gaan ons luister? Kom ons maak dit John, John Lester Nash geboor 19 Augustus 1940. Hy is een Amerikaanse reggae en popmusiek sanger nou reggae sê ek altyd klink so asof jy een rij op een paard met een uh, uh, uh, mankbeen elke keer is hy been trap en daaibeentrap en daaibeentrap, uh, dit is waar die bied le en ja, hy is uh, uh, Likie skryver ook Nash is vooral bekend in die VSA sy 1972 tref so, I can see clearly now, hy was ook een van die eerste nie jammakeins jammai kaanse jammika jammika kaanse uh, sangers wat reggae music in Kingston Jamaica opgeneem het uh, Johnny Nash hy doen vir ons eers um, I can see clearly now die wat ek nou genoem het en dan daarna luister ons na there are more questions than answers nou jy weet die dis uh, die gevoel wat ek gekry het toe ek geskienis geskryf het in matriek the more questions and answers en het was omtrend so iets gewees vooral is hulle gekom het by datums ek da, uh, kan die mos nie, moest nie een datum onthou nie maar Johnny Nash, hier kom hy I can see It's gonna be bright, bright, bright. bright. Sunshine day. It's gonna be bright, bright, bright. bright, bright. Sunshine day. I think There right. is. vraag is wat daar uh, antwoord is, ons luister nou na sy, oe, ja ons het klaar. na I can see clearly now and there are more questions than answers van 1970. dit is Johnny Nash wat dit vir ons gebring het hei man um, die Tremelo's is volgende op die draaitafel en hulle is een Engelse groep wat in 1958 in Dagenham, Essex, gestug is en uh, ja, stig mense groep of begin jy een groep, weet nie, hulle sê, meeste van die uh, versla sê, die groep is gestig, ok so hulle stig een groep en het reeds uh, uh, en steeds van 2006 weer actief, hulle was uh, deel van die Britse inval, uh, muziekinval waar hulle prominent geword het hulle is gevormd as a Brian Poole in de Tremelhuis die uh, spelling van Tremelhuis met die OES, aan die einde, is vinnig verander, as gevolg van een spelfout, in die OES-Londense courant, uh, dit is, uh, ja, beïnvloed beinvloed, door Buddy Holly, en in de crickets, nou Brian Poole in de tremeloos, hulle doen vir ons, yep, silence is golden, hulle sê silence is golden, unless, you have, um, wat noem hy sy kleeter a toddlers in a room. Dan wonder hy what are they up to? En hierdie lied was in 1967 was hy die treffer. Die tremelo is. was hy die Tremeloos, daai plaat was bijgevuld, ek onthou, hom, hy was by al ons parties geweest dwars dier die jaar, hy was in 1967, so ek was maar in die skamele standaard 7 geweest. wat is standaard 7 deze dag, uh, graad, nie, ek kan nie eens raai nie, wacht, uh, uh, is 3 van 12 af nie, is dit graad 9, ek weet nie, eh, <laughs> uh, ons het ons systeeme gehad, hulle hy het hulle mystere systeeme, uh, kom ons, brein nie nie, daar was, in, in 19, nie wacht, kom ons kyk eers hier ek het een boodskap hier en dit kom al die pad van Veldriff, Veldriff, en dit is Albert Beekus, wat hy uh, stuur, hy sê, sy prachtige muziek, uh, en hy sê, dit ligt enige mens, sy gemoed tot groot hoogte, hy sê, So. so that is what I'm trying to achieve en as hy sê ek krij dit recht dan I've uh, succeeded in my effort want uh, ek wil jylle recht krij vir die naweek uh, hy sê hou so aan en um, jy maak meer mense gelukkig of uh, goed voel as wat jy weet uh, dankie Albert, het is mooi woorde om te sê en ek uh, waardeer dit uh, kom, komende van die muziekkenner soos jy Um, jy is ook vandaar die eras en uh, ja, ons, ons, ons het nie die beste gehad. Um, in 1969 was die jaar dat Joe Dolan sy eerste internationale deelbraak gehad het. Hy word onderskryf dier Pye Records. Nou ja, Rye Pye Records, hy was die groot groot vervariger in daar die dag gewees uh, met uh, likkie genaamd McMahon Island. Dit was uh, Joe Dolan sy heel eerste groote geweest. En die Likie uh, is geskryf dier, wie anders? Albert Hammond en Hazelwood. Joe Dolan stuig tot nummer 3 op die bidse to, top 20 en die Likie het nummer 1 in 14 lande toegestuig. Maar ons gaan vandag luister na een supertreffer, een ander supertreffer, van Joe Dolan, en dit is natuurlijk jyp, jylle drengeraai, more and more. Nog meer en nog meer. Okay. De groote van Joe Dolan, wat ons aangelees, hy is ook so amper, ek wil nie sê, uh, uh, tenor nie, ek wil sê, sopraan, hy is amper soos uh, Demis Roussos, hulle uh, stemme kom min of meer oor een. Ok, ons het nog, ek, ek gaan nog probeer om 2, 2 of 3 in te druk. Uh, you Can't Fight the Moonlight, geskryf dier Diane Warren, gesing dier Leanne Rimes, uh, wie self getoets het op die rolprint Coyote Ugly, waarin die plaat voorkom, maar sy het besluit dat sy lievers net die liekie sal sing en vir iemand anders die rol gee om te speel. Die liekie is vooral bekend daarvoor dat het haar stedel of volle stedelveranderingen doorlopend toegepast word en begint en die baie moeilike E-flat major, ek weet nie, ja, hulle sê so, met die refreine wat oorskakel na D-flat minor, wauw, dit is nogal he, <laughs> asof het saak maak, en die finale koor in D-minor nogals, dit uh, top op nummer 11 van die Billboard a 100 in die jaar 2000, nou ja, dit is ook een van die liekies, wat ek in my kroeg restaurant, baie moes speel op aanvraag, van die customers het sê, sit vir ons op I Can't Fight the Moonlight van Lee N. Rimes, en hier gaan ook om nog veel op sit, moet nie stress nie Can't Fight the Moonlight <laughs> nie, een van die meer onlangse en dit is hier by die 2000s rond so ek noem dit onlangs uh, on, uh, in vergelijking met die rest uh, wat ons um, wel vandag op die program gespeel het um, ek gaan hier baie ouwe ek gaan nie nou meer pedigrees en nee, ek gaan net sê, dit is Virginia Lee en Slim Hootman wat hier die volgende ene, dit is jodel polka, Tennessee, Tennessee jodel polka Uh, ek wil hom graag indruk dan sal dan sal om groet en nog so twee indruk uh, om mee uit te speel. So kom ons luister eers gauw na Virginia Lee en die slim wit man uh, en hulle Tennessee Joodle Polke Virginia Lee en Slim Whitman, Slim Whitman um, wat uh, vir ons die jodel Pol Polka, dit is van Tennessee, uh, gespeel het uh, oké, okay, so ek sê jylle moet in skakel blij om 6 uur vir Rudolf en dan om 7 uur vir uh, Christo, Christo Doep wat boerenmuziek uh, gaan doen, hy sê lekker boerenmuziek daar tussen 7 en 8 op uh, hy is op uh, Radio Indrag en uh, Rudolf is hier uh, by uh, Radio, Ramkat Radio um, ja, ek wil net hierdie volgende ene gaan ek mee uitspeel dan en dit is een wat ek nou al probeer afsmeer aan uh, Anja jy ken allemaal, alwel meeste van jy ken Anja sy stijl en ek doog toe hierdie, en is al prachtig, by haar stijl pas, vir al die hym gedeelte, uh, is, is, is so recht in haar kral, ek dink, uh, sy moet om toch probeer, ek hoop jy luister aan jou, ja? dan uh, uh, wil ek weer eens aanbeveel, gaan probeer hierdie, hy is makkelijk op die gitaar, so, en ek glo, jy gaan om, hy gaan jou ideaal pas, ok, so, eh, uh, Dis Listen to the Ocean, Nina en Frederik wat het sing, en uh, ek speel uh, wel, hy is volgende, en dan gaan ek somme kommers maak het, ek speel uit met twee, die ander een is dan Belonne van Janita Klaas en ek sê vir julle, dank julle, julle geluister het, wees seker, ek soos ek gesê het morgenochtend om 9 uur tot 10 uur is ek op met 'n muziekprogram en uh, ek staan in vir Timothy met saadrag jo leid. Uh, dit is nou byter die oggend se uh, stilte wat ek ook aanbied. En uh lekker naweek vir julle. Ek hoop julle is nou in die leem vir 'n lekker naweek. Uh ok ek speel uit. Hier gaan hy. Bhai Fonel. Where evening breezes caress the shore like a gentle, comforting hand. Three grand blossoms of honeybees, careless laughter upon the breeze, Her lovers fa into pools of deep purple shadows among the trees. Listen to the ocean Echoes of a million seashells Forever it's in ocean Moving to a rhythmic and unwritten music Let's play it eternally